txibien sazoia da itxaspean. Arrantzale zarrak ba izilean hartatzu bat ontzen du batela, goizak guztiz argitu orduko duko eme bizien bilea abiatzeko. Lehorrean ondurik dira zagarrak. Ekia beregoia jotzekotan dela arrantzaleak portura egiten du. Txibia emeak egalean aria iosita, Uretan preso biziri gusten ditu txibiarrak bila etordakizkien. Gereziak ere ondurik dira lehorrean. Odolek min ematen dute zainetan eta labarren ertzean zuak piztuko dira. Basapikondoak ere kez lastantzeko. Okaranen azala zi mertzen hasita Ordituko dira begiak txakolinaren hiluntzeko dirdiraz Espainiak ere ondurik. Biaramunean narrantzalea goiz diagiko da, salabardo harturik txibia hemen deira inguratu diren txibia arren bila. Lehorrean zuaren ondarrak artean bero, madariak ere ondurik direla izango didazu, Leioaz azbeste aldeko baratzeari begira biluzik. Igaroko zaie txibia eme izazoia, ezaie ez berriro harrik inguratuko, eta arrantzaleak karnatarako zatituko ditu azkenak. Sagarrak behera jauziko dira madariak lez, eta aramuek lan izile nazioa josten segituko dute. Maz ustak orain dino ondurik ere. Txibien zazoia daba orain itxaspean, lehorrean ondurik dira sagarrak, Bidegabekeriak aurrera egiten du eta hitza mailu ezin bihurturik minez aldarri egiten du aragiak bizitza bera den sauriaz zauriturik gozatzeko